i nastavljamo se, dužimo. Za koji nezgledaju Sinus Bisucova, mi smo imali sino četru druženje i ja sam moviće obraćana Čerčina ovih naših druženja biti sažetak određenih knjiga. Sinus su imali sažetak jedne knjige izvjetno koriste koja govori o tematici kako da se čovjek ponaša, čuva o vremenu iskušenja i smutnim, mislići na današnje vrijeme. Danas imamo novu knjigu, Pomeni, svinošnje, svinošnje, svinošnje predavanje je bilo više neku odgojnu karaktera. To danas imamo jedno predavanje, o prvu, koji je edukativna karaktera. Mi moramo početi izučavati vjeru edukativnom dođu. Lijepo je da imamo gdje ćemo mi, kao i to što smo tamno poslisavali, svoj iman i, ajde da odgledati naša duša, ali to nije studiju izučavanja, mjeri i uzimanje znanja. Tako da sam ja ovdje tako smo radili kad smo bili u Biruču, gledali smo da bude edukativni, jedan da bude odgovin, jedan edukativni, jedan odgovin. Tako da, možda ovi koji sad došli, možda će malo biti, malo uleti su u Vime, kada ćemo dati nešto malo edukativno, ali je to edukativno, odgojno, nešto što je potrebno svima daći. Pred nama je jedna knjiga koja se zove Akida, vjeroma njehni su imetela džemata, Njene osobenosti i osobennosti ljudi koji su na tom pravicu. Niku je napisao jedan uvaženi, ali današnjaci, Mohamed Ibrahina, kremet poznat, jednog šif, a Niku je predporučio uvaženi šif i vas, napisao je za nju Zašto praću Madara svima odlučuju da radimo po ovoj krisi? Živimo vremenu, učeš mi se toga malo dotakli, kada se kao nikada do sada u istoriji islamski umet pocijepao. Do te mjeri da, da, da ti neke frakcije imaju, imate frakcije koje su zaista idu u samoj ilici islama, znači ja, ja jesu li islami, ja nisu islami. Ima neki koji za sve kažu da su islmana, nisu nikad muslimanti ima neko koje je bliži, sredin neko malo dalje, u svakom slučaju, ali zajednička tačka za sve, jeste da svi kažu, mi smo na istini. Čovjek onda postaje svemeno zbunjen. Sam mislim sada da nekog čovjeka, danca ili njemca, uđi islam, kaže, ja ovdje budem isliman. I onda upozna <hle> neku sektu, oni tamo se provadaju u mačevi na vodu, se skalaču, imaju šešira, imaju Neki haljunje letaju po nebesima na stapovima u zrahu, kažu, ovo islam. Hoćeš biti poslimat, moraš se provadat, moraš skakat, pokrašnutat, moraš se valjat, moraš salto naprijed, nazad, skakat, vagonak. Ja, nisam za to da spreman, ali raspisliću. Kažu, drugi, ne imamo ni bolju je to mi se lancima dupamo po liječiti. Dok te prokrvaš uzmiš nužbu, po glavi se održiš. Islam, to i to istina, Karolovu istina samom. Čovjek ja ko će jednog se spasi, uče na da uspije, i tako dalje. Znači, kako danas čovjek u tom vrtlovu, sa dolazi, imamo tamo desnu stranu, ali ja ću pokazati lijevo, imamo skupinu opet koja samo sjedi, na internetu, i samo broji muslima da imaju najbraši da znaju koliko ima, odnosno koliko su isterali iz Islama ljudi. Da vidimo, znači braćo moja draga, kako čovjek u ovoj teški vreme ima, teške su doista, s mnogo tih neštovjena je pogleda, a jedan od tih pogleda jeste rasprostranjenost razno raznih tumačenja Islama. Kako čovjek prosječno obrazovan, kako da može po nekim šablonima, simptomima prepoznat Ja smatram, kao jedno moje skromno mišljenje, da je to veoma bitno. Da se čovjek uvrklo u svega toga da ima nekoliko parametara, da kad neko počne govoriti o vjeriku, maška, o, ti potpadaš po čavu. I tako. Da ima neke slijevice kako može da pozna istinu od neistini. Pa primjer radi od odlika sljedbenika ispravog puta jeste da oni svoju atlijinu, svoje vjerovanje isključivo uzmeju i isključane sunete. I to je nama inšalo jednostavno i lako shvatiti, ali kada pogledate određene druge sekte, onda vidite koliko se otišlo e, nekada iz tih osnovnih temeljina. Imate septi koji kažu ono što Šijih rekli, što on usnije, što se njemu objavljaju. I danas imate kolik i sekti objava da dolazi. To što se njemu objavi, to je to vjerovo. Naša vjera je Kur'an i sunjet. Prestala je objava sa smrću Božijeg poslanjuka, ali se naravilo se da. nešto usnio, šir u došli objava, šir sve što prikazalo u Međugurju. Ja ne znam, čemu se može prikazati, če ne može, znači nima o toga ništa. Ili neki šir ušu u neku jazminu i nima ga već godinama, stoljećima od to da. Znači to kod nas nije već uvanja na izvor vjeri. Izvor vjeri je jednog u an islomit. Normalno ima mnogo toga do čega bi mogli dužit, ali pošto imam ja tu nekih 50 tačak, koji želim dobljati, pa ćemo ajde, kažemo, malo biti. Nećemo puno prmačiti ove tačke, iako znači, ima određenih stvari koji se moraju pojašnjavati u životu. Također, od odlika nudi ispravom kuta jeste i da se trudi, da sledi, a da ne izmišljaju. Juče smo rekli, "Kulo svaka nautarije je za." I nema znači filozofskog pristupa. Poslani kaže svaka nautarije za, kaže, "Jesu, znate kako sa, ali nisu sve." Kako kaže, se ne kaže sve? Pa jesu sve, a nisu sve. Kako to počinje tako ko za trojstvo? Troje jedno, jedno, drugo je, pa sve za trojstvo je jedno, a jedno za troje. A troje je I jo, nije svakavno otvarjeno, ali jest, i nije jesti tako da. Znači, od odlika puta, istini jeste se ljudi pridržavaju u noga kada je u pitanju, znači, vjera i vade. Druga stvar jeste, od odlika Srbinka pravo puta, i to je danas došlo do velikog izražaja, oni nimeju čovjeka koji je ne nepogrešio, nimeju čovjeka u kojih se zaklinju i samo može rekli Samo znaš ljudi popri glavu i reci tako je. oni to ne imaju. Nažal, sve mi groj današnjih, kad kažem ovdje je samo volio da budem iskronan na kad kažem u sekta, tu samo želimo da ljudi koji su pogriješili da dotišemo u pitanju. Ne znači krenu sekta da je tu neko koji je u svim pitanjima pogriješio. Možda je samo pogriješio u pitanju, ali bi se svatilo šta želimo da kažemo. Pa imate nerijetko tih grupacija, ne znači grupacija, koji sebi postavi čovjeka i ogoli glavu i vjeraje u ono što on rekne, vjeraje u ono što on shvati. Ne ima dalje, on je nepogrešit, njemu ne smiješ ništa kazati, njemu ne smiješ se protiviti, samo je to. Ne, toga nije napravljeno. Doći sad, poslije toga, uvažavaju li sam net, sredmih sprava, uvažavaju nikog. Ali opet, ulema nije nepogrešio. Na kraju kreva, to ćete vidjeti da ulema sama to osrede govori. I mnogi ljudi su, ne, otičeni u fiksko pogleda, od mezijeva napravili palok koji, koji u temelitelji mezijeva nisu u tijelu. Sanjunal, Hanife, Imali, Čafja, Rahmet, svi su rekli. Kada nađete da moj govor je u poliziji sa govorom Boži Kosanika, odbite moj govor, uzmite govor Boži Kosanika. To je bio njihov temel, svi su to rekli. Sa vjerodostojenim lancem prenostavca do njih I onda su dosti slijepenici, meseljima koji tu nisu satim. Pa je onda poslijeo ima meseljima, skoro ne pogrešio. Sam ima meseljima i rekao da to nije tako. I samo naš meseljni izbav. Maliki je samo mi. se ostalo ne izbavio. A ne vi, samo naš imam i najboljivi nemoji hadisi, rožni, koji hoće psa njega pofaliju tako nemoji. Znači, vraću moja draga, a to da ne govorim, to je meseljski, a da ne govorim sad tamo, uh, šije i ostavi koji imaju nepogrešili imame, koji su nepogrešili i koji tako dalje, znači, toga u sljepenicima puta nima. Pa tu se spušta i na niži sad nivoje, pa imate male neke skupinice, pogotovo i sad internet skupinice, oni uzmu lijepo sebi autoriteta, koji ima autoritet, ređe u magaziju, potrumu, za njega ne zna niko, i to je nepogrešili ali. Istina se ravna o njemu. Ako se potrebiš sa njim, ti si na istinu. Samo se sa njim razlježiš jednu pitanju, ti si, ili novotar, ili slijer, ili ili si tupit će ti neko plakao, ato što ih gledamo griška naštapava, da, da ćeš nešto. Uglavnom, nešto ćeš biti. Samo nisi na istinu. Zato što, zato što nisi kupotinu, nisi u magazinu, nisi na istinu. To nam pravi problema. Zato je veoma beno na svati tečinjencu, Ne pogreši, nije nam ne pogrešio, nije nepoštovanjom nemi da ti kažiš dotičniš ih je pogrešio, ali za, Ko tu može kazati, neko ko, ko doliči da kaže sa lijepim petegom. To, to je normalna stvar, bo sutra ili možda noća sa nekom versom. Idan Šafija se raspravljao sa jednim admom, pa nakon toga što ga je video kaže pravilno i Menoj kaže da nađeš u svom srcu nešto što se nismo na tom pitanju, kaže dobro, zar kaže, ne može biti da se ne složim na tom pitanju pa da ostanim u braća. Znači, nismo u onom braću malo da se ukaže, ali mu nekog greša. U vremena Božji poslanika su okazivali na nešto što su smatrali da je neiskravno. Sa edemo na način i to, kad dođete danas neka kad kažete, ja od određu vezereba ne uzivam ništa, prvo možda treba, kaže, ili si ti pametnije od tog našeg imama I ja sam rekao, taj imam, nije ne nisam ja prvi nakon e, 11-200 godina, nisam rekao, ja se sada i ne slažim. Kroz istoriju islama već nobi učenjaci, većina mu rekao, mi se ne slažem s tom. Zašto ja ne smijem to, da me tu Zašto me praviš da moram samo razmišljati ovako? Ne bi da nevodilo, ubiđen sam da brodno od vas ima dovoljno primjera. danas ima potređenje i velike, velike pace ljudi, uzmu jednog arma današnjice, stavio njega tu na krov i ne možeš drugčije shvatiti islami, imam istinu svim kako je odshvatio. Ne pogrešiti. Znači u mojeg rada, to je neispravno. Idemo dalje. zaista, ona je, ima puno vremena, ona je stvari koje želim vam spominjao. Od podlika, sljedevnika pravog puta da puno, pazi i poštili i respektuju sebe prvu generaciju, prviju generaciju. Znamo što je naš rad Sebe ili mamo od jedne filmke kada da imamo manife, Sebe, i da pripada prvim generacijama, pa su se neki začudili, neko znali što je informaciju, imaju meseljima, to su Sebe. Ako oni nisu Sebe, koje je Sebe? Kad kažem lijec Sebef. I od toga je došla lijec Sebefija, koja je naša dost postala negativna, Prvi generaciji, to su sedem. Sljepjenici pravog puta, iako ne smatraju znači da je neko ne pogrešiv, ali izuzetno puno pažnje posrećaju i poštuju prvi generacije, pogotovo oni generacije, za, čija, za čiju vrijednost postoje i valinje argumenti kao što su, ali vi se uđu, rekao, najbolja generacija je moja generacija, oni nakon njih, pa oni je Nesmantra mi ne pogrešim, ali nimo razumijevanje vjerije je uvijek prioritetnije i daje se predlost da daži e, svatanje vjerije. Njihovo svatanje vjerije je prioritetnije nego naše svatanje vjerije. Zato što su oni bili blizu perioda ovog kosnanika i 7-7, a sve što se bliže kosnaniku svakako, kao što je voda, sve što je bliža izvoru, sve je čišća, sve što je dalja, sve je veća mogućnost da se onaj Onečisti tako i taj Islan i kroz generacije, generacije koje su bile blizu poslanika i koje su uzele od onih koji su uzele poslanika direktno, svakako ne su to najbolji satani. Iz zaslužuju poštovanje i respekt. Ja sam tako navodio nekakav da su prvije generacije od Asaba i drugih bili indolentni prema Islamu kao mi. Islam se ne pomakao izmedini, ali oni su svatili žrtnumost dostavljanja vjeri, pa imate ashaba koji su uko pod zidnama Istanbora. Zato što su oni svatili da vrijedno je žrt u Medeni, ali je puno vrijedno je dostavljanja tisti. I stoga, stoga oni zaslušuju velikom pažnju. I zato ćete naći opet u određenim sektama ne generacija každa planeti su asahave Boži Kozani to te sjediš na granu i odrežiš da spadniš. Razumno, razumno. Zar je moguće da je Allah poslu oposlanika najgoroj generaciji na planeti? Allah je što za kaže kuntum harira ungeti, vi ste najbolji, vi ste najbolja generacija koja se pojava i dođe onda do neki u filozofi, ali ne, oni su nagoli. Ima kaže sam šest od sedam koje ostalo sestom u tedi. Temeljim kaču. I to kad ti duđi, zato sam ja nekim nekim predavam, duđi ti čovjek i pošli samo, samo negativan njih sveg uveku. Na njega velikih X, voz, nemoj da vidi, vidim, neću te onda pričam, ne znam, te ne... Tako se, tako se braću madara temirna pitanja nebe rješavaju. Mi ne smatramo da uveka ne pogrešili. Ali za nas, danas, ne preostaje ništa, ništa zabavljate osim spominjata savjeta dođu. Jesmo mi da mi se kaže ja se ne slažem sa bu Betrom. Molekulo mušico. Lićevo je širukt duња alposter se u Betra hoćeš otići zbog jedne riječi u jehennem. To je najteži čovjek u umu Božijeg poslanika, ali se rad osram i nisi našo mira što drugo da da da prospaš svoj đehm neznanje našu sebe To su temelje. I ovo je temelje, znači ovo su šabloni. Dođe ti i počne pričati, ima neki tam nepogrešeni ših. Razliju na bimlji. Voz. Došao neko počeje dirati, to je gubekra, uomera, uali, uosna. Voz. Kratko, šablon, se vimaš tako ćeš poznat istinu. A ako ti ima ono počneš mirati, čekaj, da odi na malo... Voz. Daleko ti kuća, a ne je bila. U istom gradu neće staniti, u istoj državi. Smrtiš na cijelom dunjalu. Samo Također, čenjaci, sletvenici pravog puta, ne, ne zastanjuju već u mnogim pitima uzmeju sletveno. Na primjer, radi samo nekoj ko oni objedinju između znanja i badeta. Vi imate ljude koji se nekada sredođu samo brinu, brinu, brinu, informacije, ali niti tu da nimao znanja. Ili obrnuto, samo radi, radi, radi, nema znanja. Znanje i praksa, to je ono što je uredina prva delegacija. Ili, u pogledu, odnos prema dunjaluku, imate skupina koju se dopisuju islamu, ne, ništa dunjaluka ne treba, samo se neku podkupu, u teklju, dobar test, što možeš duši, ako ima to znači, ima i sa nekim 1680 globaka i sjeti, zikri, ono odnafati što je propisano, doćete tu, Imamo drugu skupinu koja zini na dunjalu, samo dunjalu, treba klanjati, ma ne imam ja, kaže, kad klanjati, sad ja zinom da napravim kuključan. I tako. Sredina je ispravljena. Dunjalu, čovjek ima svoje dunjalučke potrebe i treba zanimati da ide i treba da radi. Ali isto tako, znači, ima i afirec svoj sredin. I to je, to je odlika prava puta. Znači, da ti balete, ali na dunjalučke ukrasi. Sličku znači, članik je bio postanik, volio je miris, volio je žene, volio je lijepo jelo i tako. Tu je Allah stvorio za nas. Uvodile di Hanata rekom Menti Aldi džemija Suri Bekara kaže Ono sve na zimu, to je Allah vama sve stvorio. Osnovnih par iz zeta kao što je ne može alkohol, ne može svinjetina, to su mali iz zeta i ostalo je sve tvoje. Zašto da mislima nam se lijepo auto? Zašto mi mislima nam se lijepo otječo? Što moram biti pocijetan? Što moram biti nepočešan? Što moram biti runđan? Što moram biti čupan? Znači, svijeti se fino, iziđi narod, sve moram sakrivać, što moram biti nekom čošku, pali vas svjetlo, molan, što je džaba Nikola Tesla izmislio sijao, znači vam, pali sebi, malo progledajšte, švijek u mrahu, tamim, otičete vi, molok, progledaj, progledaj, progleda, iziđi, nasvijek, poznaj se sa ljudima, šta spostiće, pogudiš, neđe uvijek u nekoj magaziji i sam u tuju seš, čučuriš, što nemajme. Usta mi, dišem. <tak> Također, sljednici pravog puta, objedinjuje između žestini i vladosti. Opet imam skupe grupacije, I imate naše braći, sad, Damiđić tete će dajit ćeg u onom dusu, vižu, neće se sve. Ona vivi, ide non stop, ovako skupe ljivoći, ovako U njega samo imaju ajeti, a isku ukazuju, treba biti žestok. On nikad u životnim nije prošten jedan hadis gdje Boži poslanik rekao nije blago zbila, cva, nije umljepša, a ne taj, on ti zbirke čita. A, u njega taj jatis nikad ne došao na raportovari. U samo ima bulića čvrsti, žestoki. Imamo pet druge ljude, on je uvijek se mi sve, on sve ljudi <laughs> je, ovaj opzuje bloga. Moraš nekad biti ljud, a moraš biti blag. Ako samo uzmiš jedan pravac, belaj, je. to je sredbenici pravog uzresu, to je divni. Potom mi se poznam da kada treba i da budu blagi, blagi su. Al kada treba reagira, kada je vrijeme borbi, kada je vrijeme žestinije, kada je vrijeme znači bojkota, vrijeme bojkota, vrijeme žestinije, kada se krši Allahne granice, tada se Moraš reagirat, tada moraš reagirati, tada moraš pocrveniti, tada moraš se najutiti. Kao dokaz imana u tebi. Ali, znači, treba vagati između te dvije stvari, ne samo uzeti ali. Također, oni su, sve iz pravog puta, su jedini između razuma i između emocija. I da znate, zna se desi da umet kroz teške momente i onda ljude ponesu emocije. I onda pričaju ovjeri kroz emocije. Treba, ba, u, mu, mu, Čekaj, polako, spusti se na zemlju. Emocije imaju mjesto i granicu dok le emocije nito. Ali kada počneš pričati ovjeri i o propisima i o strategiji umeta, tu nima emocija, tu moraš biti ovađen i glavisni malo kutni glavu su živije, 20 sata, malo upljučiti za mrsivaštvo, te malo se da se malo ovadiš. Eto, radi se umetno, radi se ozbiljnim pitajima, kad moraš imati dobro hlađenje, antifriz, da dobro odraditi. Emocijama tu nije mjesto. Imate ljudi, u njega je sve po emocijama. Pa vidite šta nam radi, pa, pa vidite šta su ovdje uradili, pa vidite šta su ovdje uradili pod emocijama. Juče smo spominjali onaj On je revolverašak u Sarajevo, mora po ambasadi, kao pod emocijama, vidite šta nam Afganistanu u Afghanistanu, vidite šta ni i onda za 15 dana nisam dobio paket 10 maraka, ja izlazim iz svih vehabijskih sekti, prijem bradu, neću više nebiti u svima, ništa. Do juđi je te primilo stanje umbeti da dana da za 5 maraka prodao čitavu planetu. To nije rime za emocija. Emocija rime da staješ, mira, plačeš, što si pručio ajte, o kojima se spominje, dženet i dženet. Tije stvari to nije riješ za emocija. U svima, rećemo sad jedna od isto od drugih ljajnici umjeta i prava puta jeste da i je boli stanje umeta, Ali to što im voli stanje umjeta, to nije biti razvota da pravi prekrišanje. Voli i stanje umjeta, radi koliko mogu, pomažu koliko mogu, ali opet sa pravilom. I za to znači ovaj da je bitno u vjeri obustat emocije. Obustati emocije. Također, pododlika eh, zemlika pravog punta jeste da se so praviti. Usakom pogledu. Da onaj više vam nekoliko primjera, vi imate ljudi u današnje vreme. Da ja se vičerom vodi o primjeri. Znači, ljudi veoma lagarno eh, izgovaraju riječi, veoma lagarno Čovjek čitav život proveo radi za islam i pogrešio, je do 2 od 5 punta, ok. I dođe čovjek i samo vidi tu njegovu grešku. To je nepravda. Ne, ne kažemo, ne pogrešio, pogrešio. Ali čovjek već rani 20-30 godina na... Evo, ja sam neki dan vedio jedan dokumentarni film, posjećao sam Instituciju Šeha Osejina, njegovu organizaciju, pa su nam pustili jedan dokumentarni film o Šejinu, Kaži, od momenta kada je počeo držati dersove, kada je umruo njegov šir od Rahman Sjadi, autor verbi, verbi, persira, njega je rekao, ti se danas Mohameda, mjesto mene, od kada je počeo držati dersove, do kraja njegov života falo noć tri mjeseca, da nakonim 50 godina čovjek držao dersove. 50 godina. Priča nam njegov, jedan od najviših učenika, znači k njimu, kod njega posebe dersove. Kaži, jednu jednog mi se šir nas bolio tri dana, jednog različka država dersove kaži njemu je toliko bilo teško njemu kaže dođimo u Sjare tonci prise pa ljudi šta će mu 3 dana da drži u dersom očima kaže a prošlo je da je knjige oni kod da ne jača na krevetu čitate sam ne, mož, ne mogu sta dersovi nikako 50 godina i dođe taj Hussein koji je beša koji je insan nije nije svetak pogreši u 100 pitao u jedan u stup. i nekomu zaboravi 50 godina rada za isti koji nisu samo bili dersoni. Kao što znate, dok li su njegove pomoći za muđajide, i za organizacije, i za institucije, dok li je danas njegovu en dostigao u svijetu, i dođe neki siroma, valah i najbolji zaigret siroma, on, on nije neznarca jer on je sam siroma, zato što troši svoja djela bespotrebno. I dođe i... njihova odlika je umjerenost. Niko ne kaže da je psemi cvjetac, niko ne kaže da je gdje pogrešio. I s druge strane, ja znam, ima ljudi o kardali. Sada mi rediš kardali, se počne rastiti. On tako sa kardinom, peti smita, peće kardali, u njegovu se u roma čiša, u njegovu ko se narasti. <gledan> ne vidi onda, i taj čeki kad život u je, je rekao da se ne smiju rušiti u Afganistanu. Dobro, jel, jel u meleku? Nije menek. Ali kada gore, čovjek 40-50 godina radi za ume, daje petve, sikira se, brine se, drži hudbe, komentariši daje svoj glas. A lati ili pravda ti kaže čovjek, ne, ne veda nikako. Gdje, gdje je tu Adr? Poslanjike Buhreire došao i čuo ratni dnjen, šeitan došao i kaže je Buhreire kada proćiš pri spavanjem hajte u kursi, to ćete čuvati sada. Kaže Bože, mislim, i sada dajte u ovo, i k'e vu. Istinu ti je rekao, kaže, ti je tada rekao istinu. Od šeitana si uzima istinu prema šeitani se pravega. Subhana, Allah, prema uleni da njegov niš pravega. se sa razlokom, neko je pogriješio se sto puta, neko hiljadu, ali opet ostaje njegova, njegov ihtiram uleni, ihtiram njegov džuhda, ihtiram njegov truda, ihtiram u djegovih godina, i tirao to što je pošto Poštoju ga samo što je musliman. Gdje je musliman? Jer stari ide, ili mu svijeda brada? Znači, gdje je muslimanik rekuo, nije od nas nekoj ne poštoje starca muslima. Evo, nemoj da reklimo kardavi nije ali, su takvi, ali kažem. Ali on je musliman, on je, on je naš djet. Znači, da ne, ne, ne zaslužuje, kažem. Znači, i to je, braćo moja draga, odnikajne sunneta, sljedenih krisina. Od nevjernika kad vidi nešto što je, što je Allah Žešanu kaže volaj ređi bi menekom šene'a'u kaumin ala ala ta'adilu irdinu. To kaže što nekog ne volite, zbog njegov vjerovanja, nemoj da bude razlogom da ga kaže da mu ne pravo napaditi. Nevjerovići ovdje, po kod nas loću ili ovdjeću imati virusa. Sluši ukrasno, to to nevjernika. Po kod njih, po kod njih, po kod njih, po kod njih, po kod njih, po kod njih, po kod njih, po kod Ali vrst ko tebi rada ta bibija, šta je problem? I potrebno se nečije tumači ni s namom podromu sa tvojim broćevima, kažem, možeš drpiti. A, pa dje si prijavio čoveče, ja toliko bauštila radim, toliko sam uradio, postavno lakše bi bilo krać Ne To je nepravda. I sad ne poslije I prema nedjeljivima smo, apsolutno, pre Moslemaninu pravda, pre Moveni pravda, pre Brat Moslemaninu pravda. To, to je odlika, braću moja draga, sredičnih puta. Človjek povriješi, kaže na grešku, ali priznaj njegov fader, priznaj njegov vrijednost, priznaj njegov, e, njegov trud koji gradi. Ja znam, valjda, ja sam se znam na gdje žiče duđem, brat, kaži sam u društvu sa našom braćom, s brata, Kaže jedan, on i kaže: "Safet je najveći rušite davi kaže na Balkanu. Safet profesor." Vere, bumak i poišti išta reja Kaže Ves: "Pa ti, ja verem da teba u, treba to pako u roku. I suštvo i smus, i sišta reku." Nisi to jako pomigao, slut. "Čo, ja nikim Safet Kuzo što Ali čovjek je imao da čovjeka da to gurani za Božju vjeru." Sam rekao, taj čovjek će njegovničiti otpastu, tko sam priča na telefon, ljudima dajući fetve i salite. Koliko čovjek putuje, njegova auta da znaju plakat, ona bi plakala i bi... Sva cezada je bi bila mogreba da ga prođe, ti pet tuda prošao, koliko on gonja ta njegova kola, i djega da se na nije to sve nije. Njega na sin gračnim prilazima znaju, na svima rabiju, od kartama, svima znaju, svima. koliko čovjek koda. A njene pogrešio, pogrešio jednu vapu sto puta okine. Okay ko mož da borevik sar njegov trud sar njegov ilm znači neprava ljudi poevza zideo mala kuća oni ka i simne to da kad srednika pa tu jeste da su brave čovjek klanja 50 godina nije digao ruke u, u namazu i dođe čovjek kaže 50 godina džaba plače dragi allah imao tu pravdu imali tu imao li tu mozga imali tu išta imali tu ilm naj nije je neprava znači tu ne znači pravi Ođer, oni su, srednici prvog pogledu prema ulemi, znači jer dotakli smo samo da tu išli, završimo kao tako. Zauzijem srtišnog puta. Ulemi cijeni i poštuju, ali isto tako ne smatraju i ne pogrešeno. I to je pravilno. Ulema nije nepokrešiva, ali se poštuje zbog ima i zbog vrijednosti, zbog znaja koji posjeduju. I reki smo, imate sve, imamo imame koji su ne nepogrešeni. Ima, kaže, penziran su kraćeš na glavu, ništa, skraće na glavu, crno djelo, samo, samo škako imam na našem. Imate drugu skupinu, nema imamo li mi. Meni neki dan, jedan brat pita nešto za neko pitanje koji sad savrijedno škatljivo, pita me za svog tog nekog i kaže, pa on je meni rekao da je tebe pitanje tog tebe koliko toliko poštio, nije on 100% poštio, ali tu možda. Ako mu dadiš odlo kakav njemu ga še, pošta će poštaći. Može li on to i to u ratu, reku, tako i tako ja pojasnim. I kaže, sad taj što mene pita, govori u to sređe, kaže, on meni kaže, šta će nam voljena? Zar nije? ja ću reku, rata, to je to velik, to treba komentarica. Nema kaj u što će voljenaš u islamu? Ja rekla, polarno, medvjedan čovječe, nije on obični grizni, veke Što će ti uđi? Što će ti na fakultetu profesor matematike učiti? Što ideš na instruktora kad voziš auta? Što ne sam vozič čovjek? Pa da, da za zerom kaddo da je godu a Tu treba instruktor. A instruktor da voziš kurani, da voziš suno, to ne treba za i gluvarda. Tek vir kako hoćeš. Ne znao, ja, ba' Allah, da se zaklijenim zna je na broja četiri stvari koje plare avde sad okazimo odrežbi glavu. Ali znam joj, ne treba je ti, Allah, da sve tu nešto što niko ume, tu nije sve tu... To... Džano, ulema svjetla islamske knjige kad bi se poredali, šta su svoj muslima napisali, znači, ne vako da se pozidorna poredna knjiga, lebo ovdje da se vako jedna na redu, ne mogu staciti u, u prostorima. znači, svi oni sad ljudi što su oni pisali u islamske knjige, pa što š Svi oni ljudi, kroz ili, često glede ti sad došao i ti pa nešto će nam kaži vodima. A ne treba, zato Allah najbolji, znam možda nisi košto jedan, jedan mali, unaki ili hanveli han izmručenja, došao i čovjek kaže, še, ja sam, kaže, malo priskočao, pravo skočao i ušao pod vodu i izišao i kaže, ja nisam veli sigurno da, li da mi je voda opasla svo tijelo, bi uporod vodom čovjek. Veli, mogu ja ne mogu, nemoj ti klijent, ti si luna, bibi, tebi ne trebaš uvrstiti, zna tebi si mogu sve še njeće, ti si već luna čovreče. Ja u ovom kažem, tebi ne trebalo lema, stvarno lema, ti si luna, zna tebi se ne što će ti ljema? Ti, ala, ne bi, zna tebi, ala, nećeš ništa, rasvijem, da mi je ti si ne zaznala, nećeš uvrstiti. Pa kaže, kada im u kare mu, teraz u tri osobe, jedna je mi bl Jeste i te ne treba glavati, Jeste, pravost, lupa i glavu moci, da bi izbijati svih pred glavom. Evi su ne poštuju mnemu, ali ne smatruje pokrišiti. To je završeno znači zdravljeno. Također, od odlika srednika, puta, jeste da se ne pripisaju, pripisaju nikakvom nazivu osim uslimami. Eventualno, da bi se nekad razlikovali od nekih drugih frakcija, kažu eni sunet. Eni sunet, slijedbenici suneta poslanikov, ništa više, to nije znači nešto e, kad ljudi kažu mi smo habešni, mi smo ovi, mi smo oni, mi smo alevije, mi smo, pripisuju se, mi smo e, maturidije, znači pripisuju se čovjeku eni sunet se je Pripisuju se islamo i kažu mi smo ehni sunnet, mi smo sljepenici sunneta, to je njegov ime, nima i drugi ime. Zato kad oči imet, kada čovjek, mene prije par zove, jedan brat iz kaže razgovalo sam, neki ime u neku struju, kaže, oni su jedini na planetu istina, neki Habešin. Reku Habešin i dosta ime usibeta što, su, što se pripisuju Habešini, eto to ime dolo da se makarek i Mekelijek. A ja bi nekako možda nekak u životu rekao, pa hajmo za su neđeg učalmi kruži. U Habešu. Habeša znači Abesinja. Pućeš u Abesinju Allah te uputio. Rekao, dolao, nule, uzimete što ode u Abesinja. To, iako nije ništa kao Allahova zemlja Abesinja, prošto daži, evo, sunice nima nikakvih nadivaka. Zato kad te neko dođe i zoveke, i, e, kod načeš? Ima u mi ime, ima mi plaka, kako? Nešto tu smanti. Nešto tu smanti. Može smrti puno, može smrti malo. Sodni znači žije, rafidije, ove, oni i tako dalje, znači onaj kak se zove. To su sve nadimce. što ukazuje pa dobro ba, pa, što, što niste biti vama. Zašto morati imati posebno ime? ime nekog čovjeka koji je e, podigao tu ideju? Zašto njima se krepisirati? Znači, nijemo korani sodniti? Ovo je nešto pogreši, eto vam Također, <coughs> od rajmeta o glavom tela prema srednici istini jeste se srednici istini ne razilazi u krucijalnim bitnim pitanjima, pogotovo pitanjima akeidi. Zato kad je dođe čovek, inče smo to spominjali, kad je dođe čovek i počne o e, ljudanju temi, ni stvari odba, ik si završena stvar. Dođe čovek je ono kulturno, pa eto, jeste, bo vek je bilo, ali mi nijemo nešto zamenimo. Dobro. To se nema ljulja, tu se dodane vrš toko ljulja tika, to je mrtva ploča koju, kad mogu na nju vastatnjsku bombu, odbit će se vodnja etomska bomba. Znaš, da je jezikura, sve je to fin, on je vrlo crveno i sve, ali samo hvala dvije trećine. Pozi, pozi. Znači, braću, moja draga, temeljiv. A krida ehni sutnete i jednu se u fikru, u pravu, mnogo razišla zato što je to Allah tako dao i u tome je rajmet i milost da se umet razišao, pa nekak uzme ovo mišljenje, nekak uzme mišljenje, i tako, to je ok. I tu to treba tolerancije, široke grude, imaš čudek, ovaj, diži ruke na nas, ovaj ne, živaj, rekao amin, ovaj nije rekao amin. Znači, to, muslimani, kroz, u početku istoriji, nikad to mi ne sobraća pažnju. kad su ljudi došli, onaj, pučjevi snije, poslije dnezeve, kada su u početku, ja vam kažem nekoj nekoj do nesevjero dostojan hadis, dje bošni vezu ruke u namazu. A sahavi su prednijeli svojstva namaza Božih poslanika u najvećoj tamčini. Do te kaže, mi gledali kada uči suhanike na početku, da mi će brano. Znači, a sve. A mi su vezu Zato što im to, to im bilo nesporedno pitanje, manje nego sporedno pitanje, nije manjero Nekom ono kaže vježih se na prsima, kaže ima i dva, tri adisa koji su svi pomalo dajiv, ali kad se ojače ima od na prsima. Jedni kaže na puku, jedni kaže ispod puka. Niko nima vjerodostanje na Zato što prvije generacija svaro to nije možda bitno, aho, aho, da plaćeš, upred, aho, dje se je znači nebitno, sto nebitno. U je to rešeto. Dje se tu si. Ja znam kad da. ja ovakvom što radam i da odajem, ne moću se nikad kamuflirati, ja si došto stvarim u natječku, kamufliram, obvućem Francusku, kapu gore, dole, slažim nešto, gore, dole, tamo vam, ali ja kad dođem u Mirava, ako rekli im Allah, akvers moram spustruke, to od ćete odatak, da ako si izdavio nakupak, nisi, ja, vidim, ja, nek' ja, nemaj te. Nisi ti imaš. Ti si nova vjera, ti si novi, ne sve nema, od tebe se ništa nema. Tu si glede, neće, ali oprav ne počinjeti neki, un... gdje se mi da stavlja? Gdje si mi da dirno ušli? Da nisi da dirno. Ah, I pričaj ja, ti svoj istančači svoj budino, tebe više. I no, on, on stani i gledaj s ti da ti jesu, idem. Nisi, ne vežemo se, neboljećemo gospodine kader sam se. sam spreman ako treba i pikski jak i akidijski pričat na tu temu puno, ali tu ne znam je ti govorim, znači, govorimo o ovom momentu, znači, tu pik koji je isporsiran previše određeni pitanju, i tu ima prostora, i tu treba široke prsti široke grude. Ali Ateida i Misrnete, Alhamdulillah, osim možda par nekih pitanja, Ebu Marinde, Mani, Šave, Imam Ahmed, znači i Sene, imali su u pogledu Kur'ana, da to Allah u govor, u pogledu Asraba, u pogledu supruga Božeg poslanika, u pogledu Ivana, u pogledu... Oko toga nema znači razražen. Hvala Allah Svevišnja. I zato kažem, kad dođe neko i počinje ti ljuda nešto što je... Znači, na čemu su četiri mesnjeva, u pogledok idi, i svježi čoveče, smrtim i previšim to. I veoma je bitno napraviti razliku kada vam dođi, Eto, ja sam malo, pošto to bilo aktor novih dana, razilazim je sa šijama, nije razilaženje fiksku. Razilaženje sa šijama je razilaženje atlanitskom, ideološkom, vjerskom. I znači, nije isto čovjek kaže, pa dobro, ako smo onaj... Ako dozvoljavate da u Bosni djeluju neki drugi ljudi koji nisu isto tog meseba kao Hanefije, treba dozvolti ovim ljima. Ne treba im dozvoliti nikak. kako što im dozvoliti je to? Razlika je da čovjek dođe kaže, ja klanjam, dižim ruke i stavljam je ovdje. To je x-ko razilaženje, koje se toleriši. Ovo razilaženje, nego kaže Kur'an i nikako se ne toleriši, nikako. Nikako, nema, nema prostora i jedan posto se može tolerisati. I velika je rad i mi to moramo razložiti. Šta je razilaženje gdje se možemo tolerisati, šta je razilaženje gdje nema pristupa, nikako. Također, Ja imam dosta stvari, vjerujte, prvo ja sam knjigu skratio. Pa sad opet u tog gdje se skraćujem, preskraćem nešto što mislim da vam reći je puno potrebno. Jedan odlika, srednika pravog puta, jeste da ih primi stanje ummeta. Vi vidite, znači, onaj, ali u tim grancama, oliko koliko ljudi eh, mogu u ljudskoj noći. Imate ljudi koji palimo, gorimo, horimo, gorimo, ništa. Ne interesuje. ne interesuje ništa. Od odlika pravog puta, sljedišnijeg puta, jeste da čovjek boli kad vidi da, da se nešto dešava nego i braći, bez obzira da li bili, da li bili na drugom kontinentu, da li bili u istoj državi, da li bili u drugoj državi, da li bili crni, bijeli, znači, toga ne interesuju. Jedino što ga interesuje je su njegova braća u senalu. I to je od odlika, znači, ljudi koji su na tronku. Također, Od odlika ni prav puta jeste da puno radi na tom je da ujedini muslimani, iako nekad se ti ljudima pripisuje da oni cijepaju muslimanske safove, a nije tačno, oni radi da se muslimanski safovi zbiju. Ali je problem gdje? Kad ljudi kažu, hoćemo mi da se da zbijemo safove, ali evo, hajdemo zbiti safove sa nekim ko kaže, ko kaže nije Kur'an autentičan. I kaže, e, ne mogu ja tu zbi zafove nikako. Ja taj zafo nikako neću taj zafo nikako. I onda pa, vi ste problem, vi sad nešto, nešto sad, vi nećete jedinstvo muslimani. I zato, znači, sredbenici istini od početka prvi generacija do današnjih dana su najviše se trudi na tome da ujedini muslimani io ci ho messo il male prima e samo e, Znate che sam ja par puta smezdisuito dava, anima un pita in cu che coso già minez di Luisa di Salerno, da altre va di sotto ne trova, ma pa sam ja braci citiru fetu bin basi. Qui i saudi schiaravi cu quei rambelli schimese e bi seru che un amaso di sotto di eto norma na star, pa on ludi ma so schiaravi ca ako odite u jani de ludi ne znai za tu. Ali nate za sto la da bi se zbližila srca muslimana, ostavite te, kaže, povoljne stvari, ostavite amin, ostavite dizajne ruku u namazu, da bi se, kaže, zbližila srca muslimana. To je, to je, to je min paz! Koji nije ne pogreši svakako, ali pogledajte, pogledajte daljinu tog, tog pogleda, da mi danas udansko citiramo njegovu fetu koliko je mislio na ummet, koliko je mislio... Nije dozvoljavo da te neke sitnice, pobrkaju relaciju, umjetuju da muslimanje jedne drugi reži zbog ništa, pa kaži ako odite negdje gdje tu ljudi ne znaju, ostavite tu, da bi kaži, se zavoli, da bi ljudska muslimanska srca bila zajedna. I to je znači, odlika sredbenika suneta da pozivaju da se muslimani voli, da se paziju, da se poštiju, da se to reši. U njegi se može to resiti u negdjima prostora. Također, Znači, ja sam vidim u te jednom predavanju iz ove knjige. Svaki koji Imamo, znači, također od pitanja, jeste da od odlika središnjeg puta da se međusogrupoj pomažu. To ono su liče pričali, govorili u odnoj liječi, e, od, e, od vašim projektovima. Od odlika je mi srmeta, jeste da, da nisu e, pojedinci, da nisu samo strijelci, da nisu izolovani, ne. Oni su, oni su glupa, oni su dževat, oni se potpomažu na istinu. Pojedinac kao pojedinac znači uvijek će lakši biti izloženi smutni i i neće moći realizirati ono što može realizirati skupina. Isto tako upotpunjuju jedni i drugi, to je veoma bitno. Ja sam rekao, uvom te ići kako predavaju, sigurno će to nešto što će biti neki što na što je. Prvo, prvo predavaju, prvo druženje i druga stvar, mi smo insani. Ali kustuktina kritika, kustuktina savjet, napišenje je po savjeti braći koji su jednom zvonu, braća ja savjeti me popraviti. To je dva sa oba nagrade, spreman sam pomoć. Znači, oni podpunuju jedni i drugi, sljedevnici puta, nisu umišljeni, ne spiš mi ništa naš ti ne ljudi, ne, on ono, ne kaže, zase vam ne pogreši ih nekako, ne, ne spiš mu ništa reći. Ne, Ni, sljedevni z pravog puta jedni i drugi ne dopunuju. Pa makar bili u lema, u lema nešto ka Da, da čitate na primjer dopisivanja između Šira Albanija i Šira Pimbalza. U pitam nekim niste složili, ali da vidite uvode, da vidite, da vidite kako jedni drugi mali, kako su jedni drugi uvažavali. Šira Albanija u jednu odstavovala, tada kad čovjek se radi, treba se izati rukim, ruk. rukim i spusti ruke. Šira Albanija treba kažeti spusti ruke. kaže, ona ko kaže sveže rugi, kaže, to je hiđas, ove hiđas je neka i Medina i okolo tu. Kaže, to je hiđas kanovotarija. Što nije diđarska notarija, to u tigama fika ima već. Aleko to je bil, a, a, rekao Šir Albani da ga nagradi, u smislu da ga nagradi za njegov truk koji je radio. Normalno da širin bazi ljudi koji kažu treba se izati ruke da se na njega odnosi i da, da je znači on podržava tu notariju. I onda on je napisao njemu jednu lijepog pisma, je ali znači da vidite tu, pošto mi je ukaži e, Šir Albani, to je čovjek koji je najviše radi um današnji za sunni to je čovjek koji se puno pori da da sunne božji poslanika ispliva to je čovjek kojim mi poštujemo to je čovjek naš ali mi ovdje da uzimamo znanje mi se seraćamo na njegove knjige mi mi pa čak i rekne neki suemizima kaže ako ima neko koje obnovite knjige došao na danismo da božji poslanik rekao svaku 100 godina ala šanje obnovite knjige kaže ako i neko obnovite knjige u ovom slučaju to almah ali opet onda mu kaže pa što se neko da tu Evo zbogledaj knjige te te te, te te, te i te citati, je tu već prije 1200 godina činjati spomenuli da ima mišljenost u nuke po sebi. Kad se vrati svoj promovu i svoj promovu Ali edep, edep, edep, da ne vriš koje poštovanje, koje je poštovanje, ko poštovanje međusobnom? Upotpunjavanje. Upotpunjavanje. Također, Sredbenika osobina, sredbenika istini, jeste, nakon smo rekli da je puno bolji stanja umeta i puno radi da dostavi umetu istinu. To je odlika ljudi koji su na pravom putu da želi umetu haj, a njenova ljubav se e, eksponira kroz to, da oni ljubav želi da dostavi istinu. Zato ćete pogledati e, kroz generacije učene, znači učenjake središnjih puta da su najviši i najviši uložili u dostavanju Allahi vjerinih Znači, znate, Europički, znate, gribili mebe sekte, se nije e, ga briga. Vori, on gleda, on da sam ja na istri, da ja srednicima sad ne gledam. Šta će ostalima biti? Po mene to ne interesuje. Dobro, srednici pravo puta središnjih puta, oni, znači, e, gori za da dostavim ljudima da uradi da pomogu komunita znači onaj pa da kažemo sa drugim ljudima sreću islinsko sedmi puta također Vrijem ja se pokušam dugo toga da preskochim Oni, kaže, sredrinci pravom puta se međusobno voli i među međusobno jedni za drugi dobiju. Ja znam određenih daja u današnjem vrijeme, u kojoj su otakvo zaozao te reka i se razpravili od cijeli planeti. Možeš da pošla 10, 20, 30, 200? Nikad nećeš čuti da ćeš spomenuti nekog drugog daju i da će ga povaliti. Nemoguć. Sam ne on, on to ne kaže, sam sam ja, ali nema niko drugi. Da on kaže, naš šeji sada, naš brat, naš uvaženi, ali mu same, veseli, Ne, ne postoji to. Da kaže, Allah se smilo, Allah pomogao, Allah im nagradi. Ne, to ne postoji. Zato kad viš čovjeka takvih, koji ne poznaje nikog, ne spominje nikog, ne dobije niza koga, da kaže, naš šeji tim vas, Allah mu se smilo. Naš alim kardavij, Allah, uzasvim uvijek. Ne, u njega ne, njegov jezik tu ne sna. ne zna spominiti nikoga, ne zna nikoga za, ni za koga dobu poručiti, ne zna, ne, tu za njega ne postoji. Sledbenici sljedišnjeg puta znači voli jedni drugi. Istinski voli jedni drugi. Jedni drugi nam upućuju dobe, jedni drugi na, znači voli oblaze i da im oprosti, da im Ta ljubav, praću, moja draga, ja moram reći tako, to je sam neka sporedna stvar. Kako, kako se ljudi nekad s odnoslijedženi određeni osoba, kako znaju napraviti te čak i meriti. Ja se srećam možda čak do neke dvije iljede druge, dvije ilje treće, u Bosni bilo gdje god vidiš čovjek, ajde, kažem, koniko svoje veš da malo ima bradu, da vaku, da je žena pokrivena tog čovjeka, gdje god koga da vidiš, seno a maneku, džesi, brate, ja sam znao, odeš ovdje, odeš ovdje, ode. gdje Znači, to je bilo žar, to je bila ljubav, to je bilo gdje god moga nasretniš. Sad, Allah pa viseliš, sad sretniš čovjeka, imam radu, ja, Allah ne znam Možda ako prijedne po selami, mašit možda će me udariti, možda će e, on veži ovako, onako. Ja ti, na, ja ti nazvu selam, nije nazvu selam, ti nazvaš selam, neko ti je govorio, ne znaš. To je toliko pocijepalo u snimanskih sate. Toliko Odli kaj oni da se nigdi voli. Mislimo nikad zavoriti učešći su so studentu u platformu, tu su so muslimani, jedi prije na drugim. No, Musliman glumi muslimani. Ne, ti ljudi su so prepuni mrži. Ti ljudi prepuni su zavisti, zlobi. Ja znam da je to najguri menih se manifestuje. Čovjek koji je takav, znajte, makar on glumio, pobožlo, klanje, skrušio se, mislava umvoliki, nosi turban, taj čovjek u da se može pročitati što je u srcu, taj čovjek je najdisretni čovjek. Nije Allah stvorio čovjeka da mu odgovara to ljudskoj prirodi. Ljudskoj prirodi odgovara da čovjek voli rute, da je opušten. Pitali, šta god auto ubaciš u prvu i malo dodaš glas, veće vrijeme osjetiš da motor treba dodati drugu. Ali ako budeš avini vozi u prvoj i nagoniš ga na 100 i tako voziš do 5 km, šta se deša ima? Ni, ven videl, videl se mora cer. Prebaci ga istu tu, kupi on, kupi on, on puši, on puše, nije ni odvrnu malo da to iziđe. Ne on mrzi planetu, dopodne mrzi sebe i isku planetu, dopodne mrzi i drveće i kokoš i sve živo on... Ne može da nije niška priroda taka. Mora reći, on ga posle ručni. On ga posle rastovara, osim. Nema nebi đanini, ne posti i Njemu je alivi, pročepio, njemu koliko zmaju, iz njega bat vidi, kroz uši puši, on se uđe Nije to ono što dobala ljudskoj prirodi. Volite se, voli ljude, vola, voli zadnja što ljudi dolaze u džanju, voli braća muslimani, voli darija, voli ljude koji se trudi na Allahomu budu. Budi vesel, budi vesel kad, kad muslimani imaju neki napredak. Također, jedna od odlika, neko ne vjeruje u koznarost, ne počita ovdje da ne vispadne, da su moje, neki još i bilo, neki sredbenika se ne preskočio. Od odlika jeste da jedni drugi ne tekfir. Pazi, kao u islamu postoji ne Kad neko je pomisli, pošto se, se nama želi im da kažu, nema, po njih nima tekfir, ima tekfir. Taki na svoje uvjete i ima osobe koje su zadužene za to. To je, vraću moja draga, jedan sektor u bolnici u kojoj ulazi samo specijalisti. Ne mogu ulaziti ovih običnih doktoričići. Kad taj doktoričić misli na medicinu, to samo specijalisti ulazi. Sa ukaricama, to je zarazno, to može prići, na doktora bolesti može prići. Važnjivo. Diagnoza, stručnost, itd. Ali pa postoji, mi imate kod nas uviđenje? Mujo, rodio se Mujo, ime mu Mujo. Suje Amal, suje poslanike, suje džaniju, suje sve kraljim snima. Znači snima. A šta je onda znači bitnu snima? A šta je onda nevijedno? Imali se potrebi komore mi nevijedno? Jer samo treba na Mujo i što je lapa, onda ne umura, ba i kuhuje osni vjeruj ima nevjeruj, neći možda im je najljepše vjeru. Ako tekfir. Ali ko se pačka sa njega? Kakvi su uvjeti? Ko i kada to je nešto dušno? Ali vi povedate ti neši, imate sad na terijenu ti neki skupnica, danas je šestorca. Sutra je samo trojica, ovom trojici su već protekfirili. E sad ova trojica, sad oni priježaju, ko će, ko će sljedeći izletiti stuni? Jer u njih, je, u njih je drago za neko izvrti, da i što manje, da, da su što veće gurade. E, ovaj rekust, e, kaže, ispositi, hamlu, sam da sam dvojica ostala, hamlu, sam da sam na planeti muslimani. I onda čekaju jedan drugog na zicer da neko nekoga izbaci i kaže, evo me, pobjednim, taj son, Ura, ja sam jedin. <laughs> <mama nijela." laughs> znači, tu nije, tu nije put. E, I zato kad vidite te ljude koji, koji tako izgoni ljude iz tih krugova, najteću se da budu jedini na planeti, i raci, a vidi, sela Lankovića, bilo da mi dala nagradi, kad se vidimo, nemoj da se rukaju na sela, malo ko sela odvozi. Ja na im slučaju te dirniju da bih virus. Ti virusi za još nema antivirusa. Ha. Sad, ja znam šta govorim. Ti virusi za njih antivirusa. Čuvajte se ti virusa. Da je bio antivirus, znate kojeg ga je prvi izmislio? Alija Adijalno. Ali, ali, On je poslao Ibnu Abba sa Ariđema i kaže, s nima razgovara. Kad je razgovaro što je se vratilo, vratilo, ostalo, morao se krati njih otrat i to je se ratu. ratom. Nije bilo antivirusa tada, a to je bilo najbolje generacije, da danas nima antivirusa, to je mnogo preći. Zato vraćo čuvaju se tih virusa, ja ne znam čovjeka još koji je plovio u tim vlijekama, pravo plovio i kaže, ja se posne pokaju. Ni. tako. Oni ako je se kao pokaju, on kak uči sufer, on mi dan je tek film. Kaže, uči djecu sufer, kaže djecu, u sufer ima 28 harfuma. Ko ne nira, jedan harfur ni čaunfer? On je kao u sufer ima tek film. On ne mene to nikak izbaciti iz, iz krvi. On ja ti pokuša, ali ne može. Problem, ušao u hard disk, u mozak, ušao, Virus razvalio mu sve čelije, on ne može nikako, on matematiku računa kroz tekstilu. Dva muslimana plus dva muslimana jednako je osane viruse. On sve računa kroz tije formule. X plus mu snima jednako u licevnije. U njega sve, formule inu snima vele i tako uključeno tako. Ne on ne zna vogačije. Zato čumajte za tih virusa koji opasni po UMMET od vremena, znači ono, kada je osmanj radija djela može se reći što budu od vremena bosnika po danas, jedna izuzetno opasna struja i opasna virusa UMMET, koji je na njem UMMET kroz istoriju mnogo, mnogo, mnogo problema. Također, u srednici pravog puta njenova srca su čista, Što smo oti smiliro sam kao dodatna tačka prema prvoj generaciji konkretno sa Aladžuksa. Stavili su mito, da ćemo ih doći da jeste da nisu ne podršili, a to je generacija koja je prošla, najmlađa generacija emanet koji ne povjeren dostavili ga i mi danas nemamo varianta da se ispunimo pohaj. Ne imamo varianta da se ispunimo pohaj. Završili Bilo šta je bilo, znači ima događaj koji se desili između Ali i Radiadlao, to su ljudi, definitivno, koji su bili mučtevni tog vremena. Moadi Radiadlao, on sigurno bio mučtevni, bio pisar oko Božih postanika iz jedan od najvičenijih ashaba u fitvu, jedan od najvičenijih ashaba u fetvi. Njegov stavlje Ali ne bio desilo sve što se desilo mi. Obojicu mi smo Ono što se desilo kažemo, to se desilo kao ljud, želje da se dođe do istine. Završena stvar. Imate skupina, septim, pogotovo šest, znači Moavija. I mu kad vekeš Moavija, sam ponavno, tri minutić Moavija, Moavija, Moavija, već kako od njega On mrzi Moaviju više nego šritanje. Znači, ljudi, kad se kaže Asa Boži je osanika, je nešto veliko. Znači, na lise, da kaže Allah osanika lise, da to je sedam, doći će vrijeme, kada će ljudi krenuti u borbu. Pasite. Pa će im biti rečeno, ima li među vama neko koji je samo vidio Asabe. Samo vidio, pasit, samo vidio. Zbog se Saba kaže, ima, u našim guzicima jedan vidio jednog Saba. Kaže, pa će dobiti pobjedu zbog njega. Samo što su vidjeli Azhava, e, pazi, sam ga vidim. Iduđen čovjek, mladija istove, mladija mrav. Ovaj mladija ali to Asa Božije poslanika. To je, je, je kaže, kada bi neko od vas udjelio kao brdo uhud zlata, Vidjeli se koji su išli najveć koliko je vrdo uhud, koji nije išao, ako je ukoliko Carajeva, ako igra. Kaže, kada bi neko od vas udijelio zlata kao vrdo uhud, ne može dostići predrište što su moji ashabi udijeli. Ti da bi s timo ashabalo predrište, moraš udijeliti uhud zlata. I kaže, ovdje, ne možeš dostići. To je generacija najbolja, jer ti kad čitaš njivovi badet, ni u ovo trud za vjeru, ni u ovo žrtvovanje u džihadu, gledajte što je vjerojištvo, kježi, valah, valah, nije prenešeno dozim lance, predstavljati se, preko, ovo je najveća laž na planeti. Čovjek odem u džihadu, osjekao ruku i ruka visi, on je nosa, nosa, visi, kad dusaba, danu, mi tu sada bi zdao nogu danu, odginem je i odem na radni nos. Tu nijema na planeti, nijema lažni svevištvi čovječi. jedan od borbu i kad umri, nađu na njem 80 buda strebu mačem, sabio, osamdesijet umboda. Čovječe teme u bode, i trno, onda leti u volcu, da mi prst, oj, mi svijeti prst. Sijeda osamdesijet, sabio i zabio, ne treba ga ode naprijed. Ma nina znava umrla u Medinic, po Egiptu, po Šalu, po, po Turskoj, džesu ište Šivrija, lauk je po Azerbeđanu. Ibnu Omer bio šiz mjeseci u Zarbeđanu, spalju namaz, udalju s nije gore. Ibnu Omer, sin Omer, ovo šo u Zarbeđanu. ko što mi idemo, ošao na izle, ošao gore da, da ganja ruskini. Očuo da je dostali Božiju vjeru. Muadiju su voljeni u Šamu kad je trebalo ići ratovat protiv Ali. Zbog njegovog autoriteta, on kaže, ljudi, treba ići ratovat tuđ u, u Irak i on si pogledaj glavom i kaži, Emiru, menim ti šta rekeš, ja se popio u kufi na mimber, kaži, ljudi trebalo biti hratovat. Ozdo, sto jezika, pa kud, pa što, pa kako, pa vako. Ljudi su volimo Aliju, ko nikoga. E tu danas neki, neki nepismeni insan, bošnja, koji produ produ svoj din, produ didove, produ nane, prodao Ne znam zašto je prod on, počne priče to Asadima, počne priče to Moadi, počne priče to jednu Bekru. Ja da vjerujem, vallajz! Uzvišemo me, vallajz! Nemog da vjerujem da čovjek ima hrabrije, počne priče to Asadima. Nemog da vjerujem. Ja ne znam, za mene je taj čovjek hrabrije nego od onoga koji smiješ na direktno. Znači, haubica, ne, ne, ne, ne pištovaj, haubica. Taj nego taj čovjek za mene je hrabrije u tom svom postoju. Ludost. Dira to Asadima. Ako ti kažem da ondijeliš ti brdo čitavo, to ne, ne vrijedi ko njegovo previštvo. Ljudi ljudi, nijem za njeljima A dam je, je raketu da ga ispali na njoj šimu, čovječe, dole u svaku šimu, sad novi što su izbile dole, neka dole izrači, razumijem, zračenje sa ribama, dole kurni, ribama dole širitu pokvarinu knjidu. Valmaj ribe koji su ozračene dole, neće kjetiti. <gledaj> neće alaci, ribe sve, sve više bablazike izpominju. Reći daj više najbližji doci, daj da lade, da mori u kraju, više izbogu dole, da to povrti. od osobina središnjeg puta jeste, također nima nekog ko izlazi iz okvira vjeri. Imate skupina i sekti, kaže on je klanjen, 20-30 godine, on je sad došao i on On više, on je toliki mivu Ne klanjen, ne posti. On, da izvineš, pomokri se u rezerva, tada auto, ide, a bibi, ne zna što će petiti za na godinu. Pa daj ga, bibi, evropi, ali on će prijem taj istan, budete sve kroz, kroz nizel, čovječe daj, njima njega, on će samo jednom da probaj da natoče njegov benzina, a vi bi neće, on će biti njegov vjerujem. Kaže, on će neklajnja, on je, kaže, onoga spalova tu, vidjela, on oni ušli neklajnja, tu, tu, tu je, znako, pogleda čebetu. Tu sam njega. Da si najpobožniji, da si ti zaista najpobožniji, tim se najviše trudiji. Da si najvići ali, kada je sam učin ko sam. Prezijedni državi, kralj, ali policija, ne znam. Namaz. Nema kako nekranja. Ne postoji, postoji. Imaju uvjeti bolest na novu ono musakiru, ok. Ali kao, dostigu deređu pa se više na njega ne odnosi, toga vi samo nije. Dakle, dođete neko kaže, imamo mi jednog, on je dostigo, on ne griješi. On svaki pogodak kuca, znači on ne, nefulamir. On je dostigo, mimo on više odmah je tu sektu, tu vrata, ta zablidira i uvlazi tu Također, od osobenosti srbenika sljedećeg puta jeste, braćom moja draga, da su predo strožni u izdavanju Feta. I to su naslijedili od prvih generacija. A sada je znamo biti ta ljudina, kaže, došao sam u Medinu i našao sam 120. slava živio. Pa sada, kaže, pituj jednog, pitan i kaže, pitaj drugog, pa drugi kaže, trećeg, četvrtoj, sve takve, kaže, pa na onaj sto dvadeset, i opet prvom, kaže, Bogani, nemoj mene, delom prvog. Sto dvadeset, i sve, sve ko kaže, nemoj mene, a svi znaju odsvat, ali se boji odgovornosti, nemoj, kaže, mene, ima onam činom. Sto Kod nas sad sjedni šir, ovuča glistansku kapu, Misla, kuzne, sadrje, ruke, oči sve zubeke, pitajte što hoće. Sve znamo. Sve, nema zna. ništa na plan ništa, ne znamo. A ja da mu reke im, znaš medicinski, nekoliko iz ti mjesta šlupaj, ne znam. Koliko imaš tri rupa na tom, oči, oši tu još šta ide usto, ne znam to. Ali zna, kaže, sve. Znaš što je pisat? Zna, kaže, ime, latincom, prezme, Čerilcome. Ljudi nisam uču, obovoje se zajednog misla. Oni ne pisaju, ne zna, pisati, punicu, a da o varovsku ne govorim, ali znam, kaže, su vjerojno. Jednu noć zaspoju i osvarno sam najveći alam na planeti. Darim, petre daju, njeg, njegove su lete, njegove, za njih se ne kaže petre. I ljudi, žuri, ne? ja sam znao, nekad sjedim Allah, sjedim ja, i sedi pored mene, nako je Islama, i dođe neko mene nešto pita, sada, meni, bravo. Kaže, meni, ti možeš mi pojasniti pitanje, to i to. Ja sad ću, počinju čovjek pričat kored meni. Ali, hajde je to sad tu, normalno širi, sad će ja prego širi, tu, burjala da te nekravadio, svakak ti spriči. U i, ne znam, ja znam što o šta par japsu. I on počinju pričat. Ja gledam, drogi, reko Allah, svevišnji, pobjeda i rabrosti, pobjeda i nekulturije, pobjeda. Čuju da u meni kaže, širi Božešniko, ja sam vitanem viter namaza. Što kaže, znaš je čito sam ja viter namazao? što nisu te pripoznali. <laughs> nisu te pripoznali. A nisam da štije pripoznali da otkriji da, da te vidi. <laughs> ne znam teba, e, šta se maskiro, šta se sakriva. Znači, kogotovo krupna pita. Sad, Allah mi se više gre. Nako su teška vremena. Da je toliko pitanje na koje ja vrsni, ali mi ne smiju govoriti. Ne znam, bojim se, ali bo Idu posljedice. Dođe Mrki. Ha, Mrki odgovara, vidi na sve žene. On mu zna kako ljubi, eci, ti si mali, ti gru. Ovaj. Stavim kljune na usta, ovo što tamo kaže, ovo ovaj. je. Kako on odgovara? Evi su mne sljedenici istine, ima malik, pazite, ima malik. Kada bi pričali o umaniku i njegovom znanju, on kaže, nisam, kaže, on je bio mlad kada je počeo držati versovicu. Prenosta di se Bože ko sam nikad. On kaže, nisam sjelo na ovom stolicu pričati odvjeri dok mi 70 najvećih alima Medinije nije reklo da trebaš sest na tu dok mi oni nisu rekli. Dok oni nisu rekli, a nijem pao nakon je da sjedim. 70 najvećih aluma Medini grada Božji posle nikada mi kaže, nisu rekli da ti zaista zaslužuješ da sediš na pristoci, ti trebaš pričati, kada tada sam sjel. Prije toga, nema, nema te ugljeda. Došao mu čovjek iz Španije, plješici, u Medinu, 40 pitalja, kaže, donio sam ja skupio pitalja naša iz Španije da te pitam, pitaj. Jednog ne znam, drugog ne znam, trećeg ne znam, četvrtog ne znam, od četvrdesih znam. Samo četverov. Šta ću vam sad s Šta ja znam šta ćeš? Pa kaže, ti ne znam šta, ne znam. Pa kaže, da rekli budima ne znam, ali da, dakle, slugno na pijacu, to je više dole. Pokri na najveći kamir, recimo, malik ne zna, odvore ti šest pitanje, sam zna na četvrdu. to je spodno šta ne znam? Nešto lupim što ne znam pa da moram u Džemenec zbog toga išli. Ne znamo. Suvršila stvara. Znači, ljudi su se bojali pričati o vjeri. Čak imamo koji je određeni kurlanski ajta tumačeći, ti kurlanski ajta kažu, govori o vjeri. Bez znanja je već i o Opće poznato je da je širku najveći dvijek mi se može počiniti osim što ima tu raziloženje po Tulemiju, u kojem Bekaršoviće određene da je govor o vjeri bez znanja većog I on dođe sa dva mnog trdija takvu, pa habi, i vi vidjesti u letku, leti osje od najopasnije minjsko, pojeti, šip, znači, stvari. Zato i osobenosti učeni ljudi, pobožni ljudi, koju ne znam, nisam sigurno, Vi kad čitate, kad uzmete, imate, ima Muzlarija, Rahmetullah Jalini, ima on svoju knjigu, i višši knjiga u kojima govori o znači daje odzir, da vidite njegov izražaj, čovjek, čovjek od njega se ništa ne primata, čovjek polupo milionu očića, a on kaže, finava, kao upitno je to. Liš, samo kaže, piti ga šta je taj, da kaže, Kada poharjati neke upitne, znači nema ovdje se ženu ništa. Pokaj kako da je kut u nodu. Nizam je, ne velja, prokretljiva ovada, upio Kaže, upitne. Čovjek je pričao o hiljadama ljudi kaže, nadam se da ću doštet Allaha središnjih, da nikad nikog nisam u giveti odgovoril. I straha prema Allahu. Nisu u kliki govoriš o ljudima, moraš trenuti negativnost da bi umjetno dostavio koje je bio istrava krenosta s koje nije. Kaže, nadam se da čuviš pred Allaha, nisam nikad nikogu govorio. Nakon što sam čuo hadis o dibetu, više nikad nikog nisam u dibetu. Koliko su ljudi bili pažljeli? Čovjek prenosio i se kaže, fi i nije. <laughs> daj, pomehat. Ovdje ga si više ne privati. A kako je u kulturu? liđanja. Nima nišću. Pomehak. Sada tuđi niko povora, a što je ovaj bio u kupiciju? Pomehak, maša, dobar. Vjerovatno dobar ovaj Ne znaš terminologiju. Kaži mi pomehak, završena stvar. Nije rekao tagut, čafi, munafi, ništa, kažem Završeno. Znači, odlika jajni suni je ta odlika središtevog puta jeste da pazi jezik, da pazi je kad govori, Kad se odražavaju, kad se govori i u vjeri. Boži pisnik bio, boži pisnik dolazim u džibriju i pita ga koja su najdraža mjesta Allah, koja je najdraža? Ne znam. Kad se pita ga čovje, kaže je, ne znam. A on sutra džibri je dao mu odgovor na to. Poslaniji bio, poslaniji, kažem, čovjek, ne znam, u lijemu od Dolazim u džibriju obliku i kaže, kada je sudni dan? Kaže, men ne suro, anab, jadam, men Onoga ko ga gaže ti pitaš, ne zna ništa više od onoga koji pita, to ti ne znaš niti, ne znam njega personu tamo. Ne znaš, ne znam. Ispravljeno je mi što ne znam. Također, od odlika serbenike, istinskog serbičnog puta, jezga da ljudi koji mnogo važnije posvećuju samo odgoju, samo odgoju svoje duše. učiniti pri 15 dana, 12 godinu, dvije. I sad njemu sve nešto sporo ide. On mi preko da postane bolji od bin za od usenina, od safeta, od ovoga, onoga. Njemu se žuli, leti. I on tuda onda nabrzinu preskači. Lako. Stepin po stepin. Odgoj duši. Odgoj duši. Tu je ovodlikajeni sunetam da su ljudi koji puno posećaju pažnje Kuranu druženje sa Kur'anom, sunnetu, plakanju, odboju bogobojaznosti, čišćenju srca od od nečistoći, zavisti i taku danu. Učinjati hmm. su ljudi koji tu izani ne poznava. Tu ćemo se vraću, moja draga, zaostaviti, ova knjiga je... Ono samo bile odlike sljedenike. Sad ima odlike islamskog vjerovanja, ali to ćemo inšala ostaviti za nekoj novodruženi, da li u Danskoj, da li vraći, u Švedskoj, negdje drugu U svakom slučaju, pomoć kronom na veoma je bitno da se govori o ovakvim stvarima. U vremenu kada smo izloženi raznim, raznim tu načinima na vjerima, i s istini, da čovjek gude na jednom jasnom butu gdje je istina i kako istinu prepoznati. Da ovo ovaj je svakako jednu opasku, da ne mora, znaši, ako je neko od neki naših gudi iz okruženja, prosilo u jednoj tačici, da misle, aj, Boga, mi će te prijeđit, spominut, tebe nema prijeđe, nema se za ostavit. Znači, ovi ovaj greški koji smo spominjali, same međusobno se razliku težinom, neki su teži, neke su lakše, neke su opasnije, ali, znači, mi smo pokušali da pokažemo šta je srednišnji put, a svakako da ta odstupanja mogu biti žešća, mogu biti bliža, mogu biti blaža, mogu biti opasnija, ali, ako nađete nekoga da je potpog podijednu kategoriju, nije, insam ni potpog podijednu probaše ovu kategoriju, i čovjek koji je potpog probaše od Znači, to bi volio, jer nekad nam se desi da ljudi ovo što činju na Dersovima, Daja, onda to pogrežno shvatiju, da počnu oni to prakticirati, opetamo ljude metati te šablone. Milo govorimo prvenstveno od da bi se znali ispravno ponašati, da se ne bi izgulili kada vidimo na terenu razne, razne te neke frakcije, sekte, i ovako da kaže, a, to je ono što sam ja ču, dala, sačula i završila Ali ovo mi ne govorimo kako vi mi sad bili sudije, kako bi mi nekog utiravali, u put istini istiravali, Tako da ona jedna da bi se ušao da bi što smo rekli je dobro svačeno. Molim ono Allahđevi Šamu da nas, podući priopisima naše vjeri, da nas učustvim teškim domenima, da nam istinu pokaže istinu i da nam umeni njenu sliđenje, da nam ne istinu pokaže neistinu i da nam omrazi njenu sliđenje. Molim ono Allahđevi Šamu da pomogni našim radšim muslimanima, mahdjebima i na kraju subhanike Allahumil bi hamdike, ašhedu la ilaha ilaha ilaha antasabfiruke, а не уйдет. da će vam da dao jednog pruna, kaže nemoj da se spominje da gavad nagrade i ima druge vraće kako ću još davalu, pa nemojte ni vi da izostanete za toga vraća. Ako hoćemo ovakva fina druženja, ovako fin, finu atmosferu, moramo iz svog džegu, što smo ničer govorili, da zamisliš da kažeš da neće niko drugi, ako to ja nevradim, niko drugi neće. Ako budemo gledali da neko drugi dadne, a da, a da mene maši, onda neće u sve stvari. Zato imajte u vidu koliko ko Mi smo ka, prošli svoj put u deset podavljali posla u nas vidim, bilo je dvije 20 ljudi i dobro Sad vidim imaju puno više, još ću jednom ovo sljedeće predavanje mislim da će biti još više ljudi i ko su sara i slovače, ako neka želi sestra da, da prilog, dobrovoljni da se ovrati vrat ovdje drilu i vama Imam ja spizak za, zapravo ljudi koji su se podpisali prošli put u deset ja svoj potpis zapravo prisega potpis da podržavaju ovo ponovno pokretanje ovih predavanja. I to nije mala stadija kontra. Ako ste popisali da, da, da podrže onočka predavanja, trebaš onda ne samo svojim tijeljima, trebaš svojim džekom podržati. Ovdje nema ništa, praći, ne može ništa ovdje, ne može nikom platiti kladu ako mi ne platimo kladu. Niko nam neće organizati ako mi ne platimo kladu. A ništa nema, vespa provodi. Znate da vas ovaj nagradi... Eso, imam pokušnost, onaj plaćam. Da čovjek, da čovjek da čovjek znači mimo sa duže možda da da i mimo samo duže da se reka, neko god će dođe u, recimo, u niskepje, nešto kao samo duže reka je da će doći u mjesecu 80 skek nešto tadvao hoće da da la i da dođe 500 pa da može dati da na obrac. Vi mi nešto razgovarali išlje put da smo investitora stvari, mi znamo da je neke stvari mam neki stvari što su so riješene. Ali pomalo još neke tužne stvari nisu riješene. Mi smo just da, već mi ja sam razgovarao da pričam sa, sa, sa bratom Dajom, koga zove? Koga zove? Mi smo udružili građani, mi smo se udružili, mi smo građani ove zemlje koji smo se udružili. Kako se zove? Moramo imati neki naziv. To nije ljudi se boje da da, da naziv zato što pantaju ruši u istu. Glavata uputio udruženja ima građana stotinu, posti, fuselišu bi, nije to nikakav problem. Mi mi izgrađujemo, mi samo mi neće smarati ruši. Ko hoće da ruši? Zemljicu, mi ćemo vam nije nedan. Dakle, krije i resans gazdanica znači izrasta iz nas. Dakle, ćemo pravo praziti iskri. Znači, moramo i to jedno i ko treba da riješimo. A dakle, kad se to riješi, možemo se da kogoda pa možemo otvoriti komento koji se može platiti iz bilo kojeg mjesta za suplatnje, to koji se je ne prijelik. Što, što kaže, želite, ima neku viša, viša knosti se došlo i platiti po momentu da A znamo svi da si to sve nama vratili za komento, ne trebamo govoriti. Evo, znači, sad praći, imamo pitan naj... onaj te telefon me što je svi našto radio, nešto ispomalo u međući, sad značite ponovo sestri mogu pisati, pisa na pitanje ovdje, a vi možete ovako... Trebate telefonati da bi jasno i tako vidim, To ga ćete zakoniti sada. Znači, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Hvala što je najboljih kustliju. Hvala što تلقى تقدم ادعوك يا, أدعوك يا مرضاتك يسر حفظك يا تكفف عني لنعماتك يا سحف واياتك سبحانك قد يسرت قرانك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا